От Иванов ден в галерия Арте до сега вали. Не навън, а вътре. По стените. Професор Иван Газдов откри Дъжд 2. Изложба, която упорито отказва да бъде просто повторение на Дъжд 1. Газдов, график, скулптор, преподавател, графикатурист. Впрочем, това е понятие изобщо термин сътворен от самия него. Човек с кокетен хумор, както го наричат и дълга памет. Този път предлага 12 дъжда. Не знам дали може да се използва така множествено число, със сигурност не. А, дъждове. И поне толкова начини да... А, да усетим нещо, което не сме усещали преди. За феноменологията, иронията и защо картините си отдъхват, когато никой не ги гледа, а какво правят през останалото време. Сега казвам добър ден на професор Иван Газдов. Добър ден, благодаря. След 80 годишния юбилей, за който говорихме през ноември, тогава да. беше голямата ви изложба в галерия Я Сега показвате нови работи, направени се за по-малко от два месеца, така ли? а само си Вичевки са направени. <съкълът> за, за, горе много от това време. Иначе са обмисляме много, много по-дълго. И сюжета е от миналата година, от миналата годишната изложба, всъщност четвъртата поред за Иванов Ден, но надявам се, много се надявам, копнея дори, <съкълът> да, да се отбележи някакво развитие от тези нови места и всъщност развитието в областта на това, в което аз не успявам по някакъв чин да предвижва местата. Това е графиката, самата графика. И сюжета с дъжд дава много големи възможности. Това казаха така, когато работата тръгна. всичките тези сеансове на, на удоволствието да има без неудоволствието да има дъжд, удоволствието да има гел, неудоволствието да има гел, той да стане огледало. И така нататък, и така нататък. Тънки струги, капки, и много-много от тези неща, които насляват в областта на разработването чрез графика, мисля, че си получават интересни неща. Всъщност това напрежение между някой философ би казал теза и антитеза а, е видимо, графично видимо и наистина това е изумително. А, самият а, Георги Лозанов, който е представил изложбата ви на а, откриването, използва един а, много интересен образ. Той казва, че дъжда при вас върви през цялото време с а, концепцията за антидъжд. Защото ние дъждави не ги го мислим и като нещо, което трябва първо да извадим чадър. А, съгласен ли сте с тази негова интерпретация за човешкото и човекът като, като чадър? За това ли а, го минимализирате в а, един такъв штрих, човешкото? Ами, няма как да не съм съгласен, защото и на бълцата това не той, той нарича човекът човеш в случай, да. Може би е точно така много, много концентуална интерпретация и а, това покачва нивото на гледане, защото тези всичките обсъждани концепции, представения, статии за, за една изложба, това са, а, как да кажа така, отмятане в човешкото разбиране на един вилително, може би, няма да кажа обикновен зрител, но на зрителя, който ме взявава. Така че съгласен съм. Човекът е чудър. <сък> а, ясно е, че професор Лозанов чете серията ви през феноменологията, преживяване след преживяване. Аз се питам обаче, какъв е начин на метода, по който вие рисувате. А, вие го мислите първо има думи или напротив няма думи? А, и на практика интерпретацията, философията трябва да ви догонва да догонва рисунъка всичко е смесено всичко от това, което казват и го има, но не се е, конкретизира за да започне една работа всъщност това е загадката на цялото творчество и на творчеството, което за мен е много е, така, стъсливо цялата тази е загадка това е този феномен на, на из, изтъкване на творчески процес, на творчески импулс, бих казал. И цялото ми усилие да, би, да задържа този творчески импулс и оттам това произлезе смешното, може би, изречение на началото на изложението. Няма да се отказвам, <съща> защото не мога да, да се отказва от нещо, което излиза от някъде. Не обяснима. то не е формула, не може да се обясне точно. Във вашите графики дъждът е и вещ, и събитие, и настроение. А кога той се превръща в образ, а не в иллюстрация. Това е тънкостта на, на работата да стане цялост на, на произведение. Всяко произведение на изкуството, може би е необходимо да бъде казано това. Е. И аз като човек, който се срещам с. Тези млади хора, които са студенти, с е специалност и, и тяхната специалност, е слизане в изкуството, трябва да разберат, че произведението, особено тези е, произведения, които са на плоскост правени и другите, разбира е но е, изцяло, произведението изцяло класка размера на работата от ляво до дясно и отгоре горе до долу. Няма право на място вътре, където има един акцент, след това да има друг акцент. Може би просто казвам, има и такива картини, разбира се. Фона е направен, да, наричаме, да го наричаме абстрактен. И за мен образът е рисуван класически. Пълно е с такива картини. Това не са състоятелни картини в днешното време. Цялото творчество вътре, което се отнася до към формата на работа, пак повтарям, много важно е, това разграничава един аспект друг и една картина от друга картина. Трябва, тази форма трябва да е разположена изцяло. Това много ясно се вичават по-новите, така да ги наречем твърби от тези тега, но само не автори, които се представят нещата. Сега това, което мен много силно ме впечатли в uh, изложбата ви, в тези работи, uh, аз пак ще го кажа, е това uh, минимализиране на човешкото. Виждаме куче, Виждаме птици, таралеж, ютия, котка. А, това внимание към а, други живи същества, е, живи и неживи, за сметка на човешкото някакъв тъжен размисъл за човечеството ли е, някакво огорчение ли предизвиква човека във вас. Не не много. Осъщност, виждаме, че човеш човек. Тези образи, ако ги погледнете, както аз съм ги направил, те нямат формално абсолютно нищо в действителност. Един mm -hmm. тървес не може да представя една черна топка с водички и едно, едно обърното, да, да го наречем отченка на кучи, което поглежда с бялото на окото си, по то, този начин, по който аз съм го направил, то не е действително. Така че цялата връзка е прес-човека, няма как търгат, че, да говори, и всъщност обратно удоволствието от гледането също е за човекът, който е възможно. в случая В Златен дъжд и в Ятото а, виждаме а, човешки фигури и има еротика, но а, като някакъв а, отново много минимален, много особен штрих, много фин рисунък, почти не видим, това рядкост ли е за вас? Не, не, не мисля за последните работи, дори аз са в така. така. Те, вече тези образи наподобават, разбира се, усещане да човек, усещане за да жена, усещане за да преград но съвсем не са действителни. От тази картина, която е с птиците, търдък се сипи, като е заеда са семей, огромни количества струи върху две фигури, които са се преграднали, но те са направени с е, квадратирана стилизация, ако може така да се каже, с е, много категорична стилизация, докато в златния вид фигурата е разкопена е по някакъв начин. Съвсем, така да се каже, е размазана графично. Много са различни техникопите и точно това е интересно една работа. В е, изложбата ви, професор Газдов, има диалог между вашите рисунки, графиките и колажите и вашите скулптури. А, споменахте, нали, за това как преподавате на вашите ученици, когато става дума за как се изразихте сега преди малко, а, за а, работа върху плоскост. Да, това, е. а, това обръщане към скулптурата, откъде дойде като импулс? Това, това няма как да, да не дойде след като. Много обичам скулптурата, много обичам резбата. занимава съм се всеки ден. С тези места на времето много. И, и това е някакъв симптом. Много се радвам, че го правя така допълнително, да го наричам, да да не го наричам, да не от наричам, да не това. От това, от какво свобода обаче? От да да се зарадвам, аз да се зарадвам. не от наричам, да не на наричам, да във никакви други uh, идеи за показване, за, за някаква, тичам се така наподъкъде. Това са спонтанни работи, които наистина част, част, от части, от тях са много, много стари за мене. Това са някакви елементи от работи, които са право, Сега от части са обглобени. Много странно место за това занимание за мене, обаче но, таки имаме много голямо удовствие. Ha, стръх... И когато законът си има се, измаряте да е приказвам. Законът, когато ви преди години възмешни хора да кандарастват през ограничения. Аз имам големия им пулст да се запиша да бъдат студент по скоплеваме 60 години, което доста в писали моите колеги, дори ги оплаши. Студент по скулптура на 60 години. А, страхотно е това, което казвате. Свободата а, да се зарадва човек на това, което прави. А, това наистина е друго измерение на свободата. Дай Боже а, да се научим да го изпитваме, така както а, го правите и вие. За още един диалог искам да ви попитам, тъй като освен скулпторите, а, на тази много малка изложба в галерия Арте има и гост, гост автор. Запитах се дали това е жест на уважение, начин да не останете насаме със собствените си работи или покана за диалог. А, отново обаче тази покана за диалог сочи към много определено място. Ямбул. Да, в да. Ами всичко пак е това, което казвате едновременно. Обаче а, реших, че трябва да бъда а, да, така се каже след толкова години като аз имам някаква отговорност към тези хора и ако мога, така да уважавам някой от тях, вече разбира се художници, не студенти а, и да ги покамам. Никак не е лошо, мисля. А, основната връзка е това, че имам уважение към техната работа а те пък намират някаква връзка с моите работи и климат, посига, съм поканал. Така че контактът мисля, че е качествен. И в тази Тука, работа. Тук е в да. е, е, е, Николай Карамонов. Той е удивителен майстин на работата в Гарло. Той така се каже, може да се нарича, но не в е, класическия смисъл. Резбар. Резбар. А, още нещо, което много силно ме впечатли, начина по който а, е разказана неговата пластика, а, отново с, с същата тази концепция, която и вие използвате, теза и антитеза, стружките от дървото а, като негатив, негатив на дърворезба. наистина. Да, да, да, това е много интересно. Много интересно е, много концептуално, както ще нарича, идейно. <съпът> е възъл, виждър, от част, от че, от това е казал, дори отчасти с това, мисля, в плакатната а, сфера на работа, където вница, така наречен визуален вид, е изключително важен. И за бюджета има и сега тук, в тази работа, кутийката, където стои талашът, е това е остатък от оригиналната работа, е направена от, от, от пластмаса, от, е, от кристал, от свети по някакъв начин. Това е таласят, това, това, това в, ту... в, тука, в та, част. Отпадъка. Невероятно са <си> в къща, не живея в къща. Това е Точно така. Сега аз се запитах, тъй като вие винаги откривате на Иванов ден, а, изложба, а, дали това е някакъв ритуал, суеверие или повод да държите времето изкъсо? Не, не. No. Тук съм ще ви че е това. Просто така за случи преди много години и да покажа на моите съграждани в София, дядя огромни картинки, които нямам свързани тематично с ябло, не конкретно. И те сега са отделени от мен еха обизима, тази огромна, хубава града с еда, големи места на два на 3 метри, и ги представих в реярата за един дърми сечи, но дневно изложа, защото не не беше планирала. Обаче в последващата пигури е се разлика от всички стана някакъде традиционно и това много ме радва със изключение на, на, на климата. Това никак не ме радва. Сега, иронията ви често е описвана като кокетна. Има ли тема професор Газдов, по която отказвате да бъдете ироничен? И ще ни я споделите. Ами това е най-основната тема е за ставката в живота. Там няма, няма никакви такива варианти. И това е, както се казва, една... Е, то то не, да на мене, не е на да мен, но вероятно всички имат някаква е идея, както се казва, на медицинската тема на е, да постигнато в живота. Щастието в живота. А ако картините си отдъхват, когато никой не ги гледа? А кога си отдъхва авторът? Няма такова нещо. Няма. Кока се, че няма нещо. Няма полза. Аз не смятам тези часове или някои ден, когато човек направи не нищо, но така нареченото доси в армиенте и далеч от е, хората, които се занимават се с изкуство. Защо, защо? Защото пък то, то дава. Безкрайни възможности, особено изобретателната изкуство. Не е само скулптура, не е само живопис, не е само графика, не е само фото, не е само дизайна. Всичко това, кое, което ни обгражда, е удоволствието от изобретателната изкуство. Професор Газдов, да ви попитам накрая а, и да споделя. Когато а, гледах изложбата, преди два дена беше тъмно. Когато излязох от а, галерията, а, забързано тръгнах покрай стъклен... стъклената стена. А, прозорците, които са затъмнени отвътре, нали, с а, черна завеса, и с периферията на зрението си хванах някаква бягаща картина, която ме порази. Картина, която може да остане невидяна. Какво е това? А, това е вариант на оформянето на логите, да поставят. Поставят. Госпожа Борис Васове е картина отвън. Картина отвън. Как би ме цяло? Антле. Антле, може би, да се мога да чекаме логитето. Да, но тя по някакъв начин може да остане невидяна и аз се замислих, че това също е една голяма провокация към нас. Много често можем да не видим нещо, което си заслужава да бъде видяно. Със сигурност вашата изложба е такова нещо, за това призовавам всички... Таши слушатели, които са заинтригувани от вашия уникален поглед, да не пропускат възможността до 23 януари в Галерия Арте е изложбата на професор Иван Газдов «Дъжд 2».